فَذَلِکُم مِّنَ الَّذِینَ حَرَّمْنَا عَلَیْھِمْ طَیِّبَاتٍ ذَٰلِکَ یَأْتِینَکُم مِّن مَّکَّةَ بَعْدَ السَّلامِ مُنَاسَبَةً وَاضِحَةً مَہ کِ کہندے یہود سرکشہ بیانیدی اودن تک مَ اللہ تعالیٰ د نور سرکشہ ذکر کئ ا عام مسلط کړو دا ویلې اانته الله پرمای په ذول ممن الذین حاجو په سبب د ظلم دا کسانو باندې حاجو چې هغه يهوديان ني حرمنا عليهم طیبات الله یې من دا عذاب مسلط کړو چې هم حرام کړی په دې باندې طیبات ان پاک سونه وحلت لهم جدد دین محری د دې حلال کړی نو په مطلب باندې ځان کویږي د يهودانو د لپاره ټول سیسونه محکی حلال لکه سره سفاره کې تر شی او کله ټول کان خلل لبري اسرائيل د بنی اسرائيل د لپاره ټول پریکتیسونه چې کوم دی هغه الله حلال ګورلو لکه مخ کې څلورمه سیپارکه ده خبره تی را شی وو بیا چې کله دي سرکشه شروع کړي سرکشه سی واشوي د موسی علی سره السلام راغله سرکشه سی واشینو الله تعالی بعضی سجونه غدي باندې حرامه ادم سجونه ان شاء الله بیان بیا روانه اتماسی پارکی براشی داغی تفصیلی بیان چه اللہ باعت دو پرماییو آلاللزین حادو حرمنا کل لزی زپر پا غیبانده منگا حرام کلو حرز زپر شه زپر یعنی خفر والا چه داغ دابوت کلو نی اوخ شو اودت کرنگی دغواگانو دو پیزو د بيزو پنځه قسم आवाज کوي نه په هغه کې دوه د هغه پر حرام وي چې د لریواله आवाज سره چا او یاد کرئږي وردیواله आवाज چکا چکمې आवाज وي دا پای باندې او درې قسم आवाज کې پر حلال وي چې کوم پر شاباته کوملا وغیرہ باندې رسو وي او یاد کرئږي کلمو سره چې کوم لګي نو آغا وازگا او مختلط بیعظم یا ادوکی سرکا موازگ لگی نی نو چه وازگا که ما تیشه ده پاغی که دو کس موازگی پاغی بانده چکم چکا وازگی وی حرامی وی او دره کس ماغلگی لگی آغا حلالی وی او ده کرنگی خپڑی والا زناورد لکه او خو غیران دا پا اغی بانده حرام نالا در تسکرکی د اغی ده ظلم د و چې چه کم ظلم کوو چې مخ کم پاک سيزونه او هند سيزونه هغه نو الله وي په سبب د ظلم باندې هغه مونږ باندې حرام نيور ظلم په هغه زلمونه کې یو ظلم مخېم تیر شو چې د موسی عليه السلام د دې سپاویلو چې مونږ ته الله تعالی وحي و خواد الله د دې سره کړو چې ګره غریب او چټ کړي او د پسا چې دات تورات کفر باندې کوي پدې باندې به با عمل کوي اگر توراث دې پر خپله پاغي باندې عمل کوي نو د کژ ظلم نه چکم او پر اوپدینی محمدي کې الله دی سره دنوس په قوالي موادا دا سيزونه چې په دې باندې حرام او چرې دې شريعت محمدي قبول نو دا واجب نممو په دین کې دا سيزونه اداکه هپلې والے جناور حرام نه دي حلال نه نو نور دې سره تختیب او دا سانتیا وادوا را انشاء شي ان شاء الله شپګم کې لكم بعض الذي فدين عيسوي کې دي سرس او پدين محمدي کې د دې لپاره د نورې اسانتي خبره وا لهم الطيبات را به نو د دې موسوينا مق کې د حلال سرکشه شوو او حرام شو عيسه عليه صلوات والسلام راګ دازيونه دي د دې لپاره دې کو حکم حلال کړو او پا دین محمدی که دا دیده پار نورا آسان تیاوا دا غشتو سیزونا بام دیده پار حلال شیو که چرد دیدی دینی محمدی علیه السلام آغا قبول کرده نو اللہ دا اغی بیان که چرد دیده سرکشه په سبب او د ظلم په سبب ننگا حرام کرو پاک سیزونا چه دیده پار مخت حلال نو یو ظلمو دوی موجه اللہ بیانی و بی صد دیهم عن سبیل اللہی کسیرہ دا سپارد سيزونه منځکه حرام کړو چې دې منفق خلق لره د الله نه کسيرا ډېر خلق لره نو زالمان خپل سکه جخ خپل دین نه قبل او بل انسان به امراټین کو کلاغه به تپوس کو چې دا پیغمبر حق نه غته به صحیح بیان نکو د نبی عليه السلام سپاد به غړول نو په خپل ګمراهی هو سکے نور خلق به دین نه منکو دوه جرم شې درې جرم چې الله وي موږ حلال حرام پر بدی باندې واخذهم الربا په سبب دا اغسطو د دې سودلا سودخارو قسم تاسو د يهودو ته ګوره لا اصل سود د بنکاری دا د اغه نشورو الله وي سودخارو ني سودخارو په نزمت باندې چې د خلکو مال به به اغسطو نو الله کلا دې باندې دغه پاک حرام پا وکړه وقدمه له ان او الله حال دا چدې د دې سود نه منه پرځیوتې څو خړ څو خړ باندې سود باندې پوره او ورپسې بل جرم جلورم جرم و اکلهم اموال الناس بالباطل او د خلق مالونه په ډول په باطله طریقه کوي نه هغه باطله سوا اگر هیڅ وته رشد پوری باندې کوله د خلق مالونه هغه په پرشد باندې کوله وداستل اور جنو مشو ظلم خلق ددن منا کو او شود اغستل او سرورم پردم ماط پر باطلی طریقے سره کولل نو الله تعالی فرمای چې دا په دنیاوی عذاب شو بعض زونه اومده زونه په حرام شو او اخروی عذاب بیانې واعدنا للکافرین منهم عذاب الیما کم چې پدی کی کافران دې دی دین محمدی نه دې قبول کړي اللہ تعالیٰ پرمایی دا غید پرمون دردناک عذاب پا آخرت کے تیار کلے دنیاوی عذابوں دا ذکر شو اخروی عذابوں ذکر شو اس را شے پدی آیات باندے سو جو کئے چھے کم سلورو سیزونو باندے پا غیب باندے دا عذاب مسلط شے و حلال سیزونو حرامو دا زمون پا مسلمانانو کشتاو کنشتی نو پردے مال پا پر باطلا پغلاو پڑاکاو پریشوت خوڑل دا په مسلمانانو کې موجود دی الله دی ماجوږي سود خو بنکونه چليږي دا بنکونه ته کربن او د کربن لاكونه ډکتي دلته کې انوان نو سیږي دا په سی په کې انوان دی کلی مسلمانانو دی سود ور 52 تو وره د سود چیکه مې کاون ته پاره کې بم خلکو بلا بلا پی سی اول خلق د دین من کول نو دا خو تقریبا تقریبا په کې موجود ده داسې کاروبارونه داسې سیستمونه داسې طریقې موجود دي خبری دا چې خبرې رو دي خلکو نو کډاوت ورنور کې پخپله باندې دا غوی د وجنا د دی دین خلکو زیو د دی دین نه نه کیږي او په دین باندې عمل نه راځي او پاتې شو ظلم نو د ظلم خو څه کم نه شته روزانه واقعیت تاسو وینئ چې د ظلم سم کم نه نو بیا دا خبره یاد ساته چې دا څلور خبرې په يهودو کې وي الله تعالی په حلال شنو حرام کولو د آخرت باندې بیان او په دې درد نه نو اگر چې بتور شریعت په منہ حلال حرام یې نه شي زکه چې پیغمبر تل وې اوس وحی نارازی او وحی کتشې ونه اوس هغه سې کې دین شي چې بتور دین حلال چیزونه په منہ حرام کوي دین وګرځي حلال چیزونه په چیزونه حرام چیزه کا پیغمبر مښته او دا یاد ساته چې دو ګناونو د واجې انسان د حلال رزق نه محروم کیږي کدا ګنوینه وی د دینه حسد بوي او حلال وسيزونه به منه محرومه کی لکه حديث کرازي پيامبر عليه الصلاه والسلام فرماي ان العبد ليحرم من الرزق بذنبه او كما قال انسان د خپل رزق نه محرومه کیږي فسبب د ددو غنا وان انسان ګنا کوي نو د رزق نه محروم کیږي یو سړی بخته ټکی او به ګنا کي بمختلاشي نه لوي انسان اگر ټپتاوان باندې بلی او چیکن خلک د حلالو قدر نه کوي الله تعالی د دې لپاره حلال ګرځولی پاک شیزو نه حلال چې هر کله قدر نه کنه الله تعالی په حرام یو انسان د حلالو شیزو قدر نه کوي کا هغه هر مه متي کبي بډا کړي رزق دې قبل سری قبل سری الله تعالی به انسان نه حلال و او دا انسان با الله تعالی د حلالو په ځای باندې پهونو کې مقتلاج او جهنم به نړتې ده حلال تقدر کول پکارې غون نه نه کول پکار ورنا دغه غون په ځواب باندې به حلال او او د حلال او په ځواب باندې به حرام او مبتلا کیږي اگر چې د حرام با ال حرام الله تعالی باندې به تور دین باندې ګرځوي او حلال محروم شي او په حرام او کې بس شي حرام کوي منه کریو چې امن تاسو چې د حلال او قدر انکو په ګڼاونو کې مقتلاش نه د دې په ځی باندې ما اګې نه مون محروم کړ شو په حرام کې به مقتلاش لیکن راسهونه په علم الله تعالی ورقصې ده اغفل بیان کی په وجانو کې باز خنا بي تاسو چې اگر راسه په علم علم لکی زوال د جهل د علم وې د ته چې انسان جهل بیا پری او علم وېجیت چې انسان حق خبري تراشي که دا سي نه ندي طبيعي علم نه ورکی مې چې کوم خلق الله تعالی په دې کې پاخه علم والے علم کوهو او دا څنګه مسلمانان خلق يؤمنون بما انزل الیک چې کوم ایمان دار په هغه باندې چې تا ته نازل شولې او کوم ستانه محکی کتابونه نازل شولې په هغه ایمان دار کم په دې کې د مسکه ایمون کې خلق او د زکاة ورکو ان کے خلقو او پا اللہ ایمانی لراؤ والیوم الاخر پا ایمان دراؤ نا اللہ فرمائی اولائی کسنو تیہم عجرا عظیم دکا احلی کتاب پا ها ایلم والا جستا پا قرآن نیم ایمان ناری تا بانیم ایمان ناری مزم کئی زکاة ورکی الله اللہ فرمائی دا کسانچ دی دیتا با منگا عجر عظیم ورکو اولائی عجر سشد جنلت دا عمل تی وی پدی اجر عظیم ملای کیو انسان دا عمل مني او کيه نا ندی په مته نجات ملاو شي وازاد بخري كامل اجر اله ملایيږي اجر عظیم له اجر شکل انسان دا کار عمل کوي الله پرمې په يهوديان کې چکم دا سه خلقت دې د تک صفات پکې موجوده راسخون فالعلم دې علمې په وخت ایمان لرو کې په قران باندې و ما انزل من قبل او په اندازې چې د قران نوران لازم شوړي اده کارنګې مسکی مې ول موتون زکات کو د زکات ورکون غوي ولی المؤمنون بالله والیوم الاخر فالا اخر ایمان لري الله فرمای اولیک سنوتیه اجر عظیم دی تبلوی جوړ ورکو ورقصي آیات کزان په مطلب کویا که ندایت لفظی ترجمه آسان دین نبی علیہ السلام <سؤال> ته ویلو مخکثیر شو یسر او اهل الكتاب کې ستاره ټپوس کې په یو ځل باندې مونږ ته قران دا تلګل کې یا ټول راړي څنګه چې موسی علیہ السلام ته په یو ځل کتاب ملو نو دا څنګه کې په یو ځل باندې مونږ ته کتاب راغله یم لذان ذل کتابین راغله مونږ بټاو دلیل چې اس تاسو جوړ کای چکمстаўد يهودو کې بني اسرائيلو کې کوم پیغمبران راغلي دي مثلا نوح شو ابراهيم شو اسماعيل شو اسحاق عليه السلام چي او د او دا طول علیه السلام دا ټول ژوند تاسو نه اسي تاسو په کار دی چې د پیغمبرانو په یو ځل کتاب لرو دیکحو چاته صحیح پیملو شوی چاته کتاب ملوي او کچا تم له شوی نو یو ځل کی تذکر نشته جدا بل او بلکې داوود علیه السلام راواله هغه ته زبور لګ لګ ملوي نو بیا که صدق پیغمبران منه دغه لا پیغمبران او محمد علی السلام نه معنی پرک سپات خو مطلب دا چې جستاسو د دې پیغمبر سره عناد او ضد دک پیغمبران ک صحیفه میلاوه د کو کتاب میلاوه او کلک کلک میلاوه د پیاو زن میلاوه نو دک معنی او دې نه معنی حالانکه هم دا الله پیغمبران نه دا الله او د نبي صلی الله علیه و سلم ته وحی شي ودا دک پیغمبرانو قوم ته په کفر باندې دا عذاب یې راوړ کړي دا او په ایمان باندې بشارت ورکړي دا نبی له سلام په کفر باندې دا عذاب زیر ورکړي او په ایمان باندې د جنت بشارت ورکړي ولحانه چې هر کلا د پیغمبر کې او په امبران پرک نشتا او هغه مننه او دنه مننه نو د استصيض او عنایت او بیا دې مس کې الله دا خبره هم کوي چې سو پیغمبرانو کیسه ته من کړي اي پیغمبرانو رسولان قد قصصناهم من قبل دا دا دا ندی نو وړاندې نور سوراتونو کې مکه سوراتونو چې کوم دي لکه صورت یا عام وغيرها شنو پاږي کې مونږه تا ته ذکر کړی دي او باځې پیغمبران داسې ایجادای کیږي چې واقعيات مونږه تا ته ذکر کړی خو بار حل پیغمبرانو چې کوم ديuties استان duties ندی تانمنې اغې منی خو بار حل الله اخرت کی خبره کوي له الله یکون لن ناس دا دلیل موزی ذکر کده پیغمبران وروړي کله څوک یې منی او څوک نه مڼي هو الله تعالی دومره قدرې کار کوي چې د قیامت پرځ د وکست پر دلیل پاتې نشي لالا یکون لناس حجه د انسان پر دلیل پاتې نشي د پیغمبر د لاليګل نرسو چې خدای ما جهنم تمور زو زکه ماته چه خبر نه ورکړي نلوی دا دلیل می قائم کپړې باندې پیغمبران می رولې للا یکون للناس خجا چې د جاده پارسه دلیل پاتې نشي بعد رسول رست د لارېګلو د پیغمبرانو سو دا قیامت کې ونول چې خدای پاک کوم ته پیغمبر نورالي مونږ ته پیغمبر نوراله زکه د الله قانون دی و ما كنا معلمين حته نبصر رسولا بنزل السم سي پاکي بلشی الله مونږ یو قوم تعذاب نور کو ترسو پورې جو ته مونږ پیغمبر نه نيګړی نہ اللہ دې خبر او بیا الله ذکر کوي وکان ان الله عزيز او ک الله دې دلیل عذاب ور کول نه الله غالب چاته تاسو نشو کولای چې پیغمبر دې ولې رانه لګل عذاب را کړ نو الله غسم کوي شو خونا الله فرمای حکیمه حکمت والے دلیل په ارچه باندې قائمي بلا دلیل عذاب چلن ورک او ورپسې لكن الله یشال دې دې گواہی نه کوي دې دې نه منګر الله دې دې یو بل باندې لټي الله تعالی خبر ذکر کوي لاكن الله یشهد الله ګواهی کوي الله ګواهی ورکړي بما ته او قران باندې داګه په حقا نیت باندې انزل الیکا چلا نازل کړی تا او دا قران دا چې دې کدا په یو ځل نازل شوی نه دې لګ نازل شوی او انزله بعلمه الله تعالی دا خپل علم خاص سره نازل کړل دی په دې کې دا الله تعالی, پروت دے دا اللہ تعالی علم پروت دی دا الله تعالی په علم باندې مشتمل دی الله تعالی په دې کې خپل علم نازل کړل دی دین اسلامي پکې نازل کړل دی او کدی نه کوي گواہیستر حقانیت نه کوي نه دی کوي کنه والملائک پی شادول پرشتین گواہی چې پر حق او کا نمی نوکا فا باللہ شہیدہ اللہ یو که پرشتین نمینوا کفا بالله شهیدہ صرف د الله گواہی پدې باندې کافی د حق پیغمبري ک نور استو گواہی ورنکی الله تعالی گواہی کافی د حق پیغمبري چې تام سو کم اون منی ايته به الله عذاب ور کوي مزه ک ورپسې عذاب بیان کله الله فرمای چې ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله کم کسان اغایت کو فر په لکه چی شو وسد عن سبيل الله خلکه د الله د دین واړه د دې پیغمبر علی السلام صفات اخره نکلو خلکه واړو د الله د دین نه الله پرمایي دنیا کې څه چلوشو خان قدلوا ضلالم بعيدا الله يديق مرشح فداسكم راه سر بعيدا چې د حق نډیر لري نو په دنیا کې سمرا ده شو چکه کفر وکړه خلکه منکړو نو دنیا کې نتیجه راځي دا خلک حق نه ډیر لرلې الله او آخرت کې څه چل دی نو الله دا آخرت سزا ذکر کوي چې په آخرت کې چې چا کفر کړي دي او ظلم یې کړي نو الله دي تبخنه کوي چې کفر یې کړي لم یقن الله لیغفر لہم دا آخرت سزا دا الله دي ته شر بهنه کوي کور کې معصوږي او دیم ولا ليهديهم طريقا الله او کتاب راهله له محمد عليه السلام راهله له د رشتو ضرورت نشته الله د دین رشتو دوی ته اسلام نه ولا ليهديهم طريقا الله دوی ته است هدايت لارنه شي بس دغه و تقولي د جدغه ان من له د دین رشتو و ته نه خو الله یو لار و ته خم ها ایس يولر ته نه او یو لار واتہم الا طریق جهنم ده جهنم لا واته الله سید کیبا قیامت کې به جنت تبوزی خالدین فيها ابدا الله وجيكم همیشه همیشي ها تدین وتلشتہ وکان ذلک علی الله یسین <تصفح> او کډیر یهودان یهودیان شي اور ډیر کافران شي دا بالله با والسګران کار له الله فرمای وکان ذلک علی الله یسین دا کار تعالی طالبان ډیر آسان دی سگران کارنا بستا فَبِالْمِنْ مِمَّنَ الَّذِينَ اللَّهُ قَرَّبَ بِسَبَبِ الظُّلْمِ دَكَانُ هَذِهِ الْيَهُودِيَّهُمْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَرَامَ كَرِيمٍ عَلَيْهِمْ بِبَادِ تَيِّبَاتِنَا فَأَجْزَنَا وَأُحِلَّتْ لَهُمْ جَدِيدَةً فَرَحَنَّ لِكَيْسِهِمْ مَكِدَتِنَا پس سبب تمام کول د بیان سبيل الله د دين د الله تعالی لا کثيرن دير خلق لرا دير خلق د الله د دين منا کړې نمبر 3 وا اخرهم ربا و پس سبب دا غستو دي ربا شغل لرا وقد نهو عنه او حال د دې چې دي منکړي شو او نه وَاكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ أَوْ بِسَبَبِ الْقَرْضِ ذِي الْوُلَاةِ عَلَى النَّاسِ مَالٌ دَخَلَ كُلَّ رَابٍ بَاطِلٍ فِي بَاطِلِ طَرِيقِهِ سَرَى نُدْنِيَاكِ دُنْ فِي حَلَالٍ حَرَامٍ شُو او آخِرَتِكِ وَعَذَبَ مَنْ لَاوِمُونَ تِيَار کړه دې لِلْكَافِرِينَ مِنْ دَارِكَافِرَانَ ذَوَيْنَا عَلَابًا عَلِيمَ عَذَابَ ذَنَّا کو نو يهو د کاکران لپاره د دنیاوی او پروي سلا ده او دغه چکم ته مسلمانانو د غيبيان دي د غيبي لپاره کې زیر بیانې لاکين الراسخون لكن اتخ خلق فِي الْعِلْمِ بَعِلْمِ كَيْ مِنْ هُمْ دَبِيْنَا وَالْمُؤْمِنُونَ وَإِمَانُ وَغُلْكِ يُؤْمِنُونَ جِي مَانُ وَلِي بِمَعْقَا إِلَيْكَ جنازل قراش وداتا وما من قبلكم جنازل قراش وديولانستان والمقيمين للصلاه قائمون كي مزللا والمؤتون الزكاه زكاه والمؤمنون بالله اوقات سانجي بالله الله بامدي ولیاوم الاخر او پرزخیران دي اخري ورځ بیاش په نشتا وکم آیات کې چرایي پرز زرا کال ورځ به دا مطلب نشي چې په ورځ دا د حساب هغه ټیم یادي چې دومره ټیم کې به حساب کی او هغه مسلمانانو لپاره نه د کارته راوند لپاره مسلمان باندې وبا د سار د سنت د ټیم عمران د ازو وختي الله تعالی دې مونږ تاسو باندې آسان قال <سؤال> الله فرمای دغه کسان چې کم داسې پتون دي په يهودو کې داسې خلک چیرې اولائک اذا صفات وانه کسان چیرې سنوتین مللا وزرب چې موږ ورکو دی تا جر ناظیم ما ثواب جنت ته ان اوحينا الیکا یکنن اللہ پرمائی مونگ وحی کلی تتا بے پیغمبران کما اوحینا لکسنچ مونگ وحی کلی وان الان نوحن نوح علیہ السلام تا سنچ لکلک وحی تاترنو اغیتا موا وَالنَّبِيْهِينَ مِنْ بَادِهِ وَأَبْهِ عَمْ بَرَانُتَا مِنْ بَادِهِ رَسْتُ جُنُوهَ لَيْسَلَامُنَا وَاوَحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَوْ مُوَحِيْكَرِ وَإِبْرَاهِيمَ وَالسَّلَامْتَا وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ اویسماعیل علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او نبی علیہ السلام تا او عیسی او یوب او یونس او هارون او سلیمان علیهم السلام تا وا اتینا علیہ السلام تا زبور زبور کتاب را او زبور ذکر ذکر کو نور ذکر نکو چې څنګه قران لګ لګ راغله زبور کتاب لګ لګ راغله وزبور خدای مننه الله ویلا قران ولینا د تا وزدا و نه نه اور داسکه الله نور ذکر کای وا رسولان الله یم لګلو وحیمم کروا ورسلان دی رپیان باران تا قد قصسناهم الیک کی تحقیق بیان کری دی دا کا پتاباندي من قبل وړاند د دینه په مکی سوره توکی وارسلنا والى مىغه وای کله پیغمبرانو نورتا لم نکسس علیکا چمدا غی کسینه بیان کړی تا وکلم الله موسی تکلیما او خبر کړي وی الله د موسی علیه السلام سره خاص خبره تکلیما او خبرولو سره نو هغه خبره موسی علیه السلام سره به یو پر و نبی محمد سلام الله علیه وسلم منی تاولین ورسولن مبشرین اللہ وداتول پیغمبران چې مونږ لې گلیو وحیم کړیو رسولان رسولانو مونږ لې گلیو مبشرین زره ورکون کیو مسلمانانو ته ایمان باندي و منځین او یراون کیو کافرانو لره کفر باندي لې ان لا یکون لناس لې ان چ باقی پات نشي د خلکو د پانا علي الله پا الله تعالی باندې حجۃ الاس دلیل چې قیامت کې صدقاو نه چونه اولی عذاب را قیامت څخه خبر نه وکړي حجۃ صدالیل پات نشي بعد الرسل الرسول له نړی په پیغمبرانو نه وکړ او كان الله عزيز او د الله تعالی غالب که بغیر د دلیل azo ورته سکه نشي من کوله حکیمن حکمتو علدے پر انبرانے ولی گلو لیکن اللہ اللہ وی ندی کئی کنا دیدی نکئی اللہ تعالیٰ کافی دے گواہی کئی پرشتی کہ. لا اللہو لیکن اللہ چو دے یشہدو گوائی کئی بیماتا قرآن باندیا کتاب باندی انزلہی لیکا چی نازل کردے تاکہ ایک غمبرا انزلہو لازل کردے دی کتاب لرا بی علمی سرد علم پلنا پل علم خاص علمی پکی کردے وان الملائكه تو فرشتي چې دي یا شهدو نا گواہی کوي او کافره الله تعالی گواہی کوي ان الذين كفروا وسدوا ان الذين يكننا کسان کفرې کړي وسدوا عن سبيل الله او دي خلک من کړه دي ان د دین لپاره دیوالجې یو انسان یې غته دین لپاره کول جوړ شي خلک چې غته وګوري نو دین ته راځي او یو انسانی چې د دین لپاره دیوالجې چې خلک غته وګوري نو خلک د دین نه مناکي دا د يهودانو څخه پټه مسلمانانو کې هم باز خلک دا سړي الله او رسول انَّ ک نهنا دسان ت فروچ کوفرې කري و صّوان صدي الله دي من کړدي خلکو لرا عن ص اللهه دلاد الله ن د دند اللهنا نوقب واللهدي குمررا شودي دنیايا ک ب لم دده ف بمراه حقنا او خ س چلي என்னَّەکە فر ک نهناکەسان چې کوفرې وظلم وظلم اکلذی لم یکن اللہ ندی اللہ تعالی لیغفر چې چی کې کی بویتا ولا لیغدیهم طریقا او ندی اللہ تعالی چی وخیدیتا طریقا اس یو لارا بلالاری و تقولی را لگلی تورات و انجیل و زبور را لگلی بس دا غلالی دیدی دین رست نوری لاری و تنخی یو إلا طريق جهنم الله تعالى فرمای مگر لار جهنم خالبین فيها ہمیشہ بايديك ابدان ہمیشہ ہمیشہ وكان ذلك لويذ ذكر ده جهنم تبود لو همیشه پايه کې ساتل على الله قال قال با يسير اسان يا ولولين اخر الاخرين قوه المتين يا, يا, يا رحمن المساكين کریم خدای دین کبره هتون چې یوهود ذکر شو سده او شروت دا الله اند دین خلق منكونک کریم خدای دین من غوسه کوم مسلمانان پدې که مبتلا دي کریم خدای دین او سات خطرناکونه دی یا الله انسان په د حلال رزق نه محروم کیږي حلال رزق داغي توتر کاوٹ ګرځي د ګنا په سبب باندې الله دین من غوسه دي یا الله د زبد او عینان عینال یا الله کریم خدای دین د پردې په ټول جوړې دونه کریم کم کتاب چې استح کتاب دی یا خپل علم ته دی ما په خپل علم ته دی یا الله ځک علم منتراکی شي خپل رضا یا الله دنیا کې امره کې یا الله قبر کې امره کې آخرت کې امره کې یا الله ستاسو رضا دې لوي شي دې ستاسو شو ارسم ملو شي یا الله کریم خپل ارسم آخر خاتمه ایمان کې صلی